22. fejezet Roger fel akar idegesíteni. Védi a területét. Tisztán látható, hogy nem tud háttérbe vonulni és hagyni, hogy a kis párt fogoltja vegye át az irányítást. Valaki talán azt mondaná, én is ugyanúgy védem a területemet, és igen, azt teszem. Vannak részei ennek a nyomozásnak, amire nem hívom fel a figyelmét. Az a vén rohadék, még holtam végezni. Csak nem fogja fel. És tisztán látható, hogy nem szentelt sok figyelmet arra, hogy megismerjen azokban az években, amiket együtt töltöttünk, vagy különben tudná, hogy nem reagálok ezekre a játszmákra. Nem, mintha nem tenném ezt jól. Csak nem veszem figyelembe. Már régóta tudom, hogy néhány fontos érzelmi adapterem hiányzik. A forrófejű és nagyszájú énem mögé rejtem, szándékosan. Tervezetten. És ezért tudok egy gyilkossal szemrebbenés nélkül nyugodtan szembenülni, és emiatt nem fogok az irodába rohanni és megszakítani a kihallgatásomat. Ezen a ponton ezt megváltoztattam Morisszal. Kész. Ennyi. Nyugodtan fogom kezelni a dolgot. Elhaladok az ajtó előtt, és megteszek még egy pár lépést, amikor hallom, hogy kinyílik, mint ha valaki telefonálna és mondaná a többieknek, hogy elhaladok. Nem fordulok meg. Folytatom a mozdulatot, de Roger nem engedi ezt elszalasztani. Lailah! Nem lavügynök. Lailah! Nem vagyok bolond. Ez a szóhasználat arra hivatott, hogy kihúzza az FBI elvényemet a hierarhiából. Voltam ott. Foglalkoztam és megbirkóztam vele korábban is, újra megfogok. Összeszorítom a fogam és szembefordulok vele, és Morisszal aki egyenruhában van annak ellenére, hogy gyanúsított. Valaki tudja, hogy merre találok fánkot? Kérdezem. Nem hiszem, hogy valaha láttam fánkot enni, mondja Roger. Ma sötétkeretes szemüveget visel. Szó szerint magamba szippantottam őket, csak azért, hogy láthassam, ahogy elkerüli a figyelmét, az a tizenkét tucat, amit az alatt tettem meg, amíg magának dolgoztam. A szemüveg felé mutatok. Rosszak lettek a szemei most arra, mi? A cigaretta füstodáig felmegy és elködösíti? Leálltam a dohányzással. Nos, néha napján cigizek alkalmanként. És a szemeim talán rosszak, de az agyam jól működik. Kivéve, hogy nem tudta szeretem a fánkot, vagy nem olyan könnyű kigúnyolni. Nem ő esernyős ember. Ránézek Moriszra, aki savanyú képet vág. Miért néz ki úgy, mint aki egy egész savanyú tojást nyelt le, mielőtt először lehámozta volna? Eltávozásom vagyok, nem tettem semmi rosszat. Azt hiszem, a válasza. mérges vagyok, és ilyen arcot vágok. Alattam dolgozik, mondja Roger. Felelősséget vállalok érte. A tekintetem Rogerre vetem, és nevetek. Ha, ha, ő az új kiszemeltje? Ez miért olyan vicces? követeli Morris. Mert Moris kigúnyolta, hogy a tegnap esti helyszínt kezeltem, amíg úgy viselkedett, mint egy kamasz fiúcska, akin egy pubertáskori tesztoszteron roham megy keresztül. Azt hiszem. Hangosan is kimondanám, de akkor talán összeomlana, és nincs törölközöm, amit felajánlhatnék neki. Belső vicc, mondom, amikor ránéz Rogerre, majd hozzáteszem. Magammal. Most Rogerre pillantok. Ki kérdezte őt, vagy megnyugtatta a kimerült idegeit? Komolyan lávügynök, mondja Moris. Tényleg ennyire ribancnak kell lennie? Elfogadta a kihívásomat és gyilkos üzemmódba kapcsolok. Nem, de könnyebb, ha az vagyok. Kis ribancnak lenni könnyebb a maga számára? A férfiak tényleg utálják, ha kis ribancnak hívják őket, össze is húzza a szemöldökét ennek megfelelően. Nem hiszem, hogy a sernyős ember jobban hinne, mint ahogy én tenném. Azt akarom, hogy Roger végezzel a kikérdezést, mondja. Én tripla is sajtortát akarok. Mindannyian akarunk valamit, de nem mindig kapjuk meg, amit akarunk. Találkozunk a kihallgató szobában. Mi van a felfüggesztésemmel? kérdezi. Majd megbeszéljük. Mondom. A kihallgató szobában. Tedd, ahogy mondja sürgeti Roger Menj most! Nem indul azonnal előtte kapok egy újabb szemöldök ráncolást, és azt mondja Nem bántottam Moris őrmester vágja oda neki Roger Aztán végre Moris elhalad mellettem és elmegy. Roger közelebb lép Ő jó A rendben. Nem harag, hanem elismerés tükröződik a szemeiben. Maga aztán nem semmi lányom. Megvan az oka, hogy magát választottam ki. Annak is van valami oka, hogy őt választotta ki? Kérdezem kihívóan. Így igaz. Mindig van oka. Most elmegyek és hagyom, hogy végezze a munkáját. Elküldtem e-mailben a jegyzeteit. Félig ellép mellettem, és megáll, hogy lágyam mondja. A méreg egy női fegyver, de maga ezt tudja. Én voltam a tanára és ezzel elmegy. Természetesen igaza van. Statisztikailag beszélve, igen. A méreg egy nő választott fegyvere, de nem kérdőjelezem meg magam Roger miatt. Esernyős ember disznókat beleszki, de az okokra gondolok, hogy mérget használjak. Okos, tényleg rohadt okos. Ki gondolná, hogy a méreg használata arra késztetne minket, hogy arra gondoljunk, nő a tettes? A válasz egyszerű és egy olyan helyre visz, amit már megfontoltam. Esernyős ember valaki az igazságszolgáltatásból, valaki a helyszínelőktől az igazságszolgáltatásból. Tudják, hogyan kell kiválasztani a mérget, ami a bizonyítékhoz vezet. Az agyam beszhez vándorol, és az okaimra, hogy elküldtem őt az országból. Gyanítom, hogy azt tettem, amit esernyős ember akart. Kiűztem beszt a laborból, mert közel volt hozzá, mert Bess rajta tartotta a tekintetét, és nem tudott róla.